Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wayardha asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ibadallah kaum muslimin muslimat Para jamaah yang dimuliakan dari rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kereta Allah ta'ala Sungguh betapa banyak nikmat dan karunia Allah Yang Allah anugerahkan pada kita Sampai Allah katakan وَإِنْ تَعُجُّ <تُخْصُوهَا> hitung -hitung nikmat Allah, la تُخْسُوهَا Bila kalian hitung-hitung nikmat Allah Nisaya tidak mungkin akan sanggup menghitungnya Dan setelah kami panjatkan puji syukur keadaan Allah Ta'ala Kami ucapkan syukur terima kasih Kepada beliau Bapak Imam Masjid Yang Mulia ini Juga Bapak Tamir Masjid Beserta pengurus masjid dan para jamaah semua Atas waktu dan kesempatan Untuk kami menyampaikan sedikit nasihat Dalam kesempatan yang mulia ini Dalam perjalanan kami Safari dakwah ini Yang Alhamdulillah Malam ini kami dengan izin Allah Ta'ala Bisa bersama-sama para jamaah Untuk kita duduk bermajlis Dalam majlis yang mulia ini Seperti disampaikan tadi Tema kita kajian malam ini adalah keutamaan anak yang salih, salihah. Sungguh hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Allah SWT memberitakan dalam Al-Quran bahwa anak adalah karunia Allah yang amat besar nilainya. Sampai Allah katakan dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-46 Allah berfirman. Almalu walbanu nizinatul hayat al dunya walbaqiyatul salihatu khairinda Rabbika sawab wa khairul amal. Allah sampaikan di ayat ini harta benda begitupun anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Kita lihat bagaimana manusia hidup di dunia pasti semua berkeinginan dapat harta dan tidak cukup harta pasti mendambakan punya anak apalah artinya orang kaya raya enggak punya anak bingung siapa pewarisnya siapa penerusnya sepi sunyi di rumah tidak ada canda tawa dengan anak-anak tentu akan kurang terasa hidup Walaupun bergelimbang harta Tapi tiada ketawa anak Canda anak Belum lagi usia makin tua Tidak kunjung hadir anak Tentu semakin bingung Siapa penerus Siapa pewaris Hadirin Allah sampaikan bersyukur Ketika kita Allah beri anak Baik anak laki-laki Anak wanita Sama itu karunia Allah Ta'ala Begitupun Allah beri kita harta Syukuri Karena itu titipan dari Allah Ta'ala Begitupun anak Kalau kita ditanya Pilih mana punya harta banyak Tapi tidak punya anak Atau pilih punya anak banyak Hadirin Kalau kita pilih punya anak banyak Pasti harta akan dapat Karena setiap orang lahir Sudah ada rizkinya Tambah anak pasti tambah rizkinya tapi belum tentu orang diberi harta banyak punya anak. Nah ini yang dipertanyakan. Yang kita harus minta kepada Allah Ta'ala. Jangan hanya diberi harta tapi mintalah anak-anak. Begitu para Ambiya memberi contoh kepada kita. Karena mereka khawatir kalau meninggal dunia enggak ada penerusnya. Seperti Nabi Zakaria selalu berdoa kepada Allah. Rabbi Habli. Milla dun kadhuriyatan taibah, inna kasam iujuah ya Allah tuhanku, anugerahkan untukku anak yang baik dari sisiMu. Sungguh engkau maha mendengar doa, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Allah menjawab doanya, diberinya anak laki-laki dinamai Yahya. Itu anak Nabi Zakaria. Kau muslimin jamaah yang dimuliakan Allah. Di ayat tadi Allah katakan. Walaupun anak, harta itu perhiasan. Yang kita cinta senang memilikinya di dunia. Namun. Kalau hanya sebatas dunia kita punya. Sebatas dunia kita memilikinya. Tentu kita rugi. Sehingga Allah katakan di ayat selanjutnya. والباقيات الصالحات خيرٌ عند ربك سواب وخيرٌ أملاء. Allah ingatkan dalam ayat ini. Adapun amalan soleh itu yang kekal. Itu lebih baik bagimu di sisi Allah dan lebih baik untukmu yang kau harapkan nantinya. Maksudnya, kalau kita diberi harta oleh Allah. Kita infakan sebagai sodaka jariah Ini akan menjadi simpanan kelak di akhirat buat bekal kita Begitupun kalau anak-anak kita dididik menjadi anak soleh-soleha Ini pun akan menjadi simpanan perbendaran yang besar di surga nantinya Tapi kalau kita tidak mendidiknya menjadi anak yang soleh Harta tidak kita infakan di jalan Allah Sungguh akan menjadi petaka besar di dunia, begitu pun di akhirat. Karenanya hadirin kita ingat, Nabi SAW bersabda, Iza matal insan, in kota'a amaluhu illa min salasin. Bila kita manusia meninggal dunia, putuslah semua amal. Kecuali hanya tiga yang terus kita bawa bekal ke akhirat kepada Allah kita kembali Yang pertama jariyatun, Yaitu harta yang kita infakan di jalan Allah Itu sodako jariah Baik untuk masjid membangun masjid Atau untuk membeli Quran diwakafkan di masjid dan semua sarana-sarana yang berkaitan dengan rumah ibadah masjid masjid Allah walaupun kita mungkin hanya berikan keran untuk masjid yang rusak kita ganti atau bayar air masjid atau bayar listrik masjid harta yang kita infakkan di kebaikan hadirin itu tidak hilang Allah katakan wa ma tunfiqu min khairin tantutuhu indallah apapun yang kalian infakkan. dari harta yang kalian miliki itu kembali akan kau dapatkan di sisi Allah tidak hilang sehingga dikatakan Nabi saw mana kau sadako tun min malin tidak akan mengurangi sadako itu harta kalian walaupun kita lihat dari satu juta umpamanya kita infakkan seratus ribu kita hitung jadi kurang 900 ribu yang kita pegang namun hakikatnya yang 100 ribu inilah simpanan yang akan terus kita dapatkan di akhirat dan Allah akan lipat gandakan sampai 700 kali lipat bahkan berlipat-lipat yang lebih banyak lalu yang kita pegang itu habis untuk kepentingan kita dunia renungkan hadirin satu hari pernah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istri beliau Aisyah radlallahu Anha, beliau berkata, ketika itu beliau dapatkan hadiah seekor kambing disembeli, beliau perintahkan ya Aisyah, bagikan dagingnya ke tetangga-tetangga, sisakan sedikit buat kita. Maka segera Aisyah membagikannya, selesai tinggal sisa sedikit, beliau katakan ya Rasulullah. Sudah habis aku bagikan sisa sedikit ini buat kita kata beliau ya Aisyah radhiallahu anha itu bukan habis yang kau bagikan itu yang disimpan di sisi Allah sedang yang kau sisakan ini yang kita makan habis jadi kotoran selesai nah hadirin namun terkadang kita bakhil merasa sayang kalau mau infakan harta di jalan Allah padahal ini bekal kita Dulu para sahabat Rasulullah Anhum, kalau ada pengemis datang ke rumah, senang menyambutnya, senang memberinya. Karena apa? Ini orang datang membantuku untuk membawa bekalku ke akhirat. Karena apa hadirin kita sadari, kita mati tidak mungkin kita pikul harta kita ke kuburan bawah. Tapi yang kita infahkan, sodokkan kepada pengemis orang miskin ini dia yang terima tapi jadi simpanan kita di akhirat itulah sehingga Allah katakan harta bendamu tidak ada gunanya kecuali kalau engkau jadikan sebagai amal jariah engkau infakan di jalan Allah kembali kau dapatkan begitu yang kedua ilmun yuntafa'ubi bekal kita manusia kembali kepada Allah ilmu yang bermanfaat Ilmu yang kita pelajari, kita dapatkan, kita amalkan. Kita tahu baca Qur'an, kita baca. Kita tahu sholat, kita kerjakan. Kita tahu zakat, kita zakat. Kita tahu puasa, kita jalankan puasa. Dan seterusnya, itu ilmu bermanfaat buat kita. Dan kita ajarkan sehingga banyak manfaat buat sesama. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kalau kita bisa memanfaatkan ilmu yang Allah berikan sungguh akan mengangkat derajat kita kelak di sisi Allah. Allah katakan dalam surat Mujadalah ayat 11. ya rafainallahuladina amanumikum waladina <tik> utul ilmada rajat. Allah katakan Allah angkat derajat kalian orang-orang yang beriman di antara kalian. Dan Allah angkat derajatnya lebih tinggi orang yang Allah beri ilmu di antara kalian. Hadirin, dengan iman Allah angkat derajat seseorang. Selama masih ada iman, orang bisa dapat surga. Karena Nabi bersabda, La yad hulul jannah illa nafsul mu'minah al muslimah. Tidak akan masuk surga Allah kecuali jiwa seorang mukmin atau muslim. Kalau imannya hilang, tak ada lagi harapan. Dan Allah katakan ketika iman hilang dari seorang hamba. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Inna syaradjawab bi'indallahilladhi lakafaru. Sungguh sejelek-jelek binatang melata di sisi Allah itulah orang-orang kafir. Allah katakan bi annam la yu'minun karena mereka tidak ada iman lagi. Syukuri nikmat iman yang ada di dada kita hadirin. Beramal salehlah. Karena dengan iman dan amal saleh ya kita berilmu, kita amalkan ilmu menjadi amalan saleh. Ini akan mengangkat derajat kita ke surga Allah. Allah katakan di surat An-Nahl ayat yang ke-97. Allah beritakan kepada kita man amila solihan min dakarin unsa wa mu'minun falanuhyianahu hayatan thayyibah. Allah katakan di ayat ini barang siapa melakukan amalan saleh baik dia laki-laki atau wanita dan dia seorang yang beriman pasti Allah beri ia kehidupan yang baik di dunianya walana ji'anahum ajrahum biahsani makkanu ya'malun dan nanti di akhirat Allah akan beri balasan yang lebih baik dengan surga ini yang kedua bekal kita kembali kepada Allah setelah harta yang kita infakkan sebagai sodak jariyah yang kedua ilmu yang bermanfaat dan yang ketiga ini pembahasan kita Waladun salihun yad'u lahu Anak saleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Di sini hadirin sudah beda. Anak yang saleh dan anak yang tidak saleh bedanya di mana? Di sini sudah tampak. Kalau anak saleh pintar doakan orang tuanya, hidupnya ia berbakti pada orang tuanya. Hidupnya ia berbuat baik Menjaga, melindungi Menghormati, memuliakan orang tuanya Begitu orang tuanya wafat Anak soleh selalu mendoakannya Tapi kalau anak yang tidak soling Di dunianya masih hidup orang tuanya durhaka Bikin susah orang tua Bikin sengsara orang tua ya. Sedangkan orang tua meninggal dunia enggak bisa mendoakannya. Makanya Allah wasiat dalam Al-Qur'an untuk kita orang tua semua kata Allah, "Yusikumullahu fi auladikum." Allah katakan, Allah wasiat kepada kalian mukminin supaya kalian berbuat baik, kalian berbuat adil kepada anak-anak kalian semua. Ini adalah wasiat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, Allah subhanahu wa ta'ala wasiat kepada seluruh kita orang tua. Allah wasiat agar kita berbuat baik, agar kita berbuat adil pada anak-anak kita semua. Dan Allah ingatkan kepada kita Inna min azwajikum Wa awladikum Aduhullakum Fakhdaruhum Sungguh diantara istri-istri kalian Begitupun anak-anak kalian Bisa jadi musuh bagi kalian Karenanya waspadalah kalian terhadap mereka Ini peringatan dari Allah Ta'ala Di surat an nisa Allah berfirman Tadi di surat An-Nisa Di ayat yang ke-11 Allah wasiat Untuk kita berbuat baik kepada anak Di surat Tagabun Ayat 15 ini Allah wasiatkan hati-hati kalian Istri kalian Begitupun anak-anak kalian Bisa jadi musuh untuk kalian Maksudnya musuh Allah ingatkan Jangan sampai Gara-gara tuntutan istrimu, gara-gara tuntutan anak-anakmu, lalu engkau tidak ibadah kepada Allah. Engkau terlena dari ibadah kepada Allah. Yang namanya musuh itu bisa berusaha mengalahkan kita orang. Singa Alawat Niwanti Alawatnya jangan sampai kamu terlena hanya karena istri dan anakmu. Sibuk engkau kerja mencari dunia untuk mereka Engkau tidak ibadah kepada Allah Jangan Begitupun Allah katakan dalam al Quranul Al-Qur'an Suratul Munafikun Allah ingatkan kepada kita Ya ayuhalladzina amanu La tulhikum amwalukum Wa la awladikum angzikrillah Allah ingatkan kita musminin Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian untuk ibadah kepada Allah. Sibuk berdagang sampai enggak salat, sibuk bekerja sampai lupa salat, sibuk bertani sampai lupa salat. Jangan. Begitu panjang karena anak-anakmu Menyekolahkan anak butuh biaya Sehingga orang tua kerja siang malam Untuk biayai anak Tapi sayangnya tidak sholat Tidak ibadah Jangan kata Allah Kalau sampai engkau terlena Tidak ibadah kepada Allah Engkau terlena Tidak mendidik anak Menjadi anak sholim Maka Allah katakan Faula ika humul khasirun Mereka akan masuk golongan Orang-orang yang rugi Rugi kita hadirin kalau muslimin dimuliakan Allah Seorang ketika kembali kepada Allah Dia membawa tiga bekal Harta sodako jariyah ada Ilmu bermanfaat Anak soleh ada bersamanya Sungguh bahagialah orang ini Karena apa hadirin Semua akan menjadi safaat baginya untuk mengantarkan ke surga Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia ahli salat dipanggil dari pintu salat ke surganya. Kalau dia ahli sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Kalau dia orang ahli puasa akan dipanggil di pintu Ar-Rayyan. Dan kalau orang ahli berjihad dari pintu jihad. Ada juga yang dipanggil dari semua pintu. Nah hadirin, kalau kita punya anak saleh sholih salihah di dunia kita didik semua amalan yang anak-anak kita kerjakan Itu kebaikan akan kita dapatkan Walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia Karena dulu waktu masih hidup Anaknya diajar sholat Anaknya diajar mengaji Diajar baca Al-Quran Sehingga anak bisa berdoa Bisa baca quran Bisa sholat Bisa puasa Mengerti haji Bisa haji semua amal kesoleh yang dikerjakan anak kita orang tua dapat pahalanya. Dari mana kita tahu? Dari Allah. Allah katakan dalam surat Yasin. Inna nunnuhiil mauta wa naktubu maqaddamu wa asaruhum wa qul la shayin aqsinahu fi imamimubin. Allah katakan di ayat ini Sungguh kami yang menghidupkan Orang-orang yang mati kata Allah Dan kami catat Kami kumpulkan semua amal-amal mereka Ketika di dunia Termasuk amalan yang disertakan Itu amalan anak-anak soleh Dari anak-anaknya Akan disertakan Walaupun bapaknya sudah wafat Anak solat dapat pahala, anak berdoa sampai pada orang tua juga, anak berkurban orang tua dapat pahalanya. Itu gara-gara apa? Orang tua ketika hidupnya ia didik anaknya. Dan Allah katakan Wakulashayin ahsainahu fi imamin mubin. Semua Allah kumpul dalam catatan di kitab induk di sisi Allah yang kena Allah akan kembalikan kepada kita hadirin bahkan Allah katakan dalam ayat yang lain wa'an laisa lil insan illa saa. sungguh manusia itu pasti akan dapatkan apa yang ia usahakan ketika di dunia ia berusaha mendidik anaknya maka anak yang soleh ini akan semua kebaikannya sampai orang tuanya juga rugi tidak Sekali tidak rugi Tapi kalau orang tuanya lalai Tidak mendidik anaknya menjadi anak yang solek celaka Di dunia orang tua sengsara Karena anaknya durhaka Di akhirat bisa menyeret ke neraka Anak tidak terima Ya Allah kenapa aku di neraka Sedangkan bapakku di surga Tidak pernah dia didik aku Ajar agama Orang tuanya berdosa dan hadirinnya dimuliakan Allah mendidik anak yang soleh itu kewajiban kita orang tua. Dalam satu kisah di zaman Amir Muminin, Khalifah Umar bin Khattab. Ada seorang bapak datang mengadu kepada beliau membawa anak laki-lakinya. Dia katakan, ya Amir Muminin, ini loh saya punya anak laki-laki ini durhaka sama orang tua. Lalu beliau menengok anaknya. Anaknya bertanya, "Ya Amirul Mukminin, apakah saya sebagai anak punya hak dari bapak saya?" Kata beliau, "Iya." Dia tanya, "Lalu apa hak anak dari bapaknya, ya Amirul Mukminin?" Kata beliau, Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Kamu wajib memilihkan buat anakmu ibu yang salihah, ibu yang beriman, ibu yang baik." Yang kedua, kamu wajib kasih nama anakmu nama yang baik. Yang ketiganya, wajib bapak mengajari anak Al-Quran membaca quran Kata anaknya, ya amirul Mukminin, bapakku ini tidak memberikan aku satu pun dari hak anak. Dia pilih ibuku seorang wanita yang suka menyalakan apinya orang majusi, musrik. Dia kasih nama aku Ju'al, nama yang jelek. Dia tidak sajarkan kepadaku biar satu huruf Qur'an tidak ajarkan dia. Maka Umar marah kepada bapaknya dan berkata, Wahai ayah, engkau bilang anakmu durhaka padamu. Sedangkan sebelum dia besar, engkau sudah durhaka dia. Engkau durhaka pada anakmu sendiri. Kok enggak pernah ajarkan ilmu. Itulah penyesalan. Ternyata anak sudah besar karena enggak pernah dididik menjadi durhaka sama orang tuanya. Itu karena hasil didikan orang tua sendiri. Kenapa enggak diajari mengaji, diajari berdoa, diajari salat, hadirin yang dimulakan Allah Taala. Tapi kalau kita bisa ajarkan kepada anak kita ilmu agama, mengerti agama, mengaji, bisa salat, bisa berdoa, bisa dia jadi anak yang beriman sungguh hadirin kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah sampaikan dalam Al-Qur'an di surat At-Tur ayat 21 Allah taala sampaikan alladzina amanu wattaba'at hum dzurriyahum biimanil haq nabihim dzurriyahum Allah katakan di ayat ini Sungguh orang-orang yang beriman. Kemudian anak cucunya juga mengiringinya dengan iman. Ikut juga beriman karena diajar. Karena dididik sama bapaknya. Diajari beriman. Sehingga ia pun beriman anaknya cucunya. Sungguh Allah akan kumpulkan mereka semua di surga bersama-sama. Lihat hadirin, Allah akan kumpulkan mereka semua di surga. Dan Allah katakan wa maalat namin amali min shai Allah tidak sia-siakan amal kalian sedikitpun kalian usaha mendidik anak mengeluarkan biaya menghabiskan waktu tenaga semua Allah beri pahala dan balasannya anak soleh ini di dunia berbakti padamu memuliakan orang tuanya menjaganya merawatnya ketika orang tua sudah tua. Bahkan anak di dunia selalu mendoakannya. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani safira. Hadirin, jangan pernah kita anggap remeh doa yang pendek ini. Ajarkan pada anak kita doa ini. Dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di surga Allah beritakan Annojulutur faudorajatuh filjenna ada seorang bapa seorang ayah di surga diangkat derajatnya terus terus naik naik naik tinggi derajatnya sampai dia memandang tidak seperti itu mestinya karena dari catatan amalnya ia amalnya sedikit tapi ternyata diangkat terus derajatnya oleh Allah di surga. Sehingga orang ini bertanya lihada, Ya Allah Kenapa aku begini Terus diangkat Diangkat derajatnya Allah Ta'ala jawab wala Itu dikarenakan Permintaan ampun Anakmu untukmu Karena sebab apa Doa anak menengadakan tangannya Memanjatkan doa pada Allah Rabbil Firli wal walidaiya, warhamhumakama Rabb yaani sahirah. Doa ini sebabnya. Ya Allah ampunilah aku, ampuni pula kedua orang tuaku, ya Allah rahmatilah kedua orang tuaku, ya Allah sebagaimana keduanya mengasuhku dengan penuh kasih sayang sewaktu aku kecil. Allah balas Di surga diangkat derajatnya Hadirin apakah kita tidak ingin Bersama lagi dengan anak keluarga di surga Caranya didik anak soleh Bagaimana mendidiknya Pertama kita orang tua Banyak-banyak berdoa untuk anak-anak kita karena ini yang paling banyak membantu jadi anak itu anak soleh dengan doa orang tua seperti para nabi, para rasul semua begitu contohnya nabi ibrahim disebutkan dalam surat ibrahim ayat yang ke 41 Allah sebutkan doa beliau yang selalu dipanjatkan apa doanya nabi ibrahim rabbi ja'anni muqimas sonati wa min zurriyati Rabbana tukabbal duaa, Rabbana afgir li wal waliyya wal mu'minin. Yaumaya Ini doa Nabi Ibrahim, contoh buat kita. Ya Allah jadikanlah aku orang yang selalu mendirikan solat. Begitupun anak keturunanku ya Allah. Ya Allah ampuni aku dan kedua orang tuaku dan orang-orang mukmin nanti di hari kiamat Ya Allah terima doa kami Ya Allah ampuni aku dan orang tuaku dan orang mukmin nanti di hari kiamat Lihat hadirin doa yang begitu bagusnya Allah sebut dalam Al-Quran Kenapa Nabi Ibrahim berdoa seperti itu? Minta agar anaknya dijaga bisa mendirikan sholat Hadirin kita akan tahu ukuran anak itu soleh dan tidak soleh dari sholat anak itu kita bisa lihat kalau anak-anak kita rajin sholatnya baik sholatnya, rajin berdoanya itu tanda anak sholat tapi kalau anak kita sholat sudah tidak mau dipaksa juga susah disuruh juga tidak bisa maunya main dan main, bermain dan bermain hati-hati ini alamat jelek Allah katakan dalam surat Maryam ayat 59 Allah berfirman Fa khalafa min ba'dihi maghalfun adaa'us sana wa tanba'u asy-syahawat Allah katakan di ayat ini lalu datanglah generasi pengganti setelah mereka orang tuanya wafat datang generasi penerus yang mereka mengabaikan salatnya, menuruti hawa nafsunya. Kalau anak-anak muda yang lahir yang ada dari anak-anak kita salat sudah diabaikan, senang yang ngikuti nafsunya, bermain HP, di mana-mana dia nongkrong, main HP, tidak pernah mau di masjid. Hadirin, kata Allah, hati-hati. Ini tanda hancur, kehancuran dekat menimpa mereka. Masa depannya hancur negeri ini Kita orang tua juga hancur Masa depannya anda diharap lagi Anak tidak diharap doanya Orang tua wafat Anak berbuat dosa Kita kena dosanya Kita sengsara dibikin sengsara karenanya Tapi kalau anak soleh Mendoakan orang tua Allah selamatkan kita dengan doanya Hadirin Itu yang pertama Bantulah mereka dengan doa yang kedua, beri mereka keteladanan Beri contoh yang baik di rumah Bagaimana sholat yang baik Adab ahlak yang baik Bicara yang baik ya Menghormati ibunya yang baik Bagaimana caranya Bagaimana sayang sama adiknya Bagaimana menyambung silaturahminya Wajib kita memberi teladan Dan yang ketiga Wajib kita mendidiknya Mengajirinya ilmu Bagaimana anak kita bisa baca Qur'an Bagaimana anak kita bisa sholat Ini kewajiban kita orang tua Hadirin yang dimulakan Allah Sehingga Allah katakan dalam surat Toha Allah perintahkan Wa'mur ahlaka bis sholat Kalian perintahkan Keluarga kalian untuk sholat Wasobir alaiha Dan kalian sabarkan Sabarlah Dalam mendidik anak-anakmu Hadirin ini perintah langsung dari Allah supaya kita mengajari keluarga untuk sholat dengan sabar, Karena apa? untuk mengajari anak sholat, kalau tidak sabar orang tua, tidak jadi ya, dikatakan Nabi SAW demikian murru abna'akum bis sholat wahum sab'ah sinin kalian mulai perintah anakmu sholat setelah tujuh tahun umurnya terus didik caranya sholat, doa-doanya, bacaannya rumah rukunnya, syaratnya ajari anak terus sabar sabar, sabar dan kalau sudah 10 tahun wadribu biha wahum asrasinin kalau ternyata 10 tahun anak kita belum benar sholatnya bolehnya dipukul dari umur 7 tahun berarti ya mulai 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. 4 tahun dididik, masih belum bisa salat, masih belum benar salatnya, bolehnya dipukul. Namun ingat jangan pukulan keras, pukul hanya sekedar untuk memperingatkan saja. Ini upaya orang tua supaya bagaimana anak-anaknya dia kerjakan salat. Karena hadirin kata Allah, akimis salat, dirikan salat. Salat itu mencegah kalian Anil fahsa wal mungkar. Dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau anak-anak kita jaga sholatnya insya Allah terjaga. Dari perkara-perkara jelek. Dari dosa-dosa. Nah hadirin yang dimulakan Allah. Namun kalau anak-anak kita sudah lalai sholatnya. Ini susah untuk dikendalikan. Kenapa? Hawa nafsu yang menguasainya. Demikian hadirin. Waktu Isa sudah datang menjelang. Barangkali yang bisa kami sampaikan sampai di sini semoga menjadi renungan dan untuk apa, perbaikan pembenahan pada kita dan anak-anak kita semoga Allah jadikan mereka semua anak-anak yang soleh solehah Amin ya robbal alamin. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan padanya sekali lagi terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan semoga ini menjadi amal soleh kita semuanya Amin ya robbal alamin kita tutup. Subhanak bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu alaikum warahmatullah wabarakatuh